Az éte bőséges volt, bár hablad gyomrának, hát, hogy is mondjam, csak kicsit nehéz. A tésztával tállalt ebi hallal töltött, pelével töltött sertést, vagy a tejszínes sült osztrigát nem mindenki szereti, meg azonnal. Úgy bizony, a sült sárkánypitét és a rántott közönséges, avagy mezeit egyikük sem volt hajlandó megenni. Fogatlan egyébként is alig evett. A hablagy próbálta jobb belátásra bírni, de fogatlan csak fénytorgott. – A rómágyi kanyha ondi, grimaszolt. – Csolságosan fokhagymás. – Halat akarok?